Вівторок, 15 травня. У моєму сповільненому житті нарешті з'явився сенс. Мене переповнюють емоції, подібні до тих, з якими зустрічає мене наш маленький собачка. Він вищиті стрибає, не звертаючи уваги на покрикування на кшталт «Не смій цього робити!» І стрибає, і псує мої панчохи. Важко зупинити щирі почуття, такі як радість собаки. Мені треба зосередитися, перекусити, аж потім усе занотувати до щоденника. Так і зроблю. У риби був дивний присмак. Але це не може зіпсувати мені настрій, хай я всю ніч просиджу в туалеті. Але не кожному даровано отримати сенс життя. Я миттєво зрозуміла, що вона іноземка». Вона почала бігти відразу, як замиготів світлофор для пішаків. Жоден кореець ніколи не пришвидшив би ходи, бо ми знаємо, що ще буде вдосталь часу спокійно перетнути вулицю, чхати на це миготіння, а вона побігла, наче сполохана камінцем чи собакою кицька. Яка вона? Не зрозуміла те, що мені треба? Зовсім не зрозуміла. Як Донг, адже він такий розумник, не може второпати, що спостереження за простими речами, може, і збагачує нас мудрістю, але хіба це може прикрасити наше одноманітне життя? Розважити нас? Відчути новий запах? Е-ні! Життя можуть прикрасити тільки вишукані і несподівані речі. Це може ствердити будь-яка справжня жінка, адже цей принцип спрацьовує щодо одягу та прикрас. Віноземки дивний вираз обличчя, наче вона постійно про щось думає, про щось нетутешнє, що відбувається не в цьому світі. Може, і вона перебуває не в цьому світі? Є люди, котрі притягують пригоди, але я не така, а вона саме така. Я ж людина, яка повинна дізнатися правду про тих, хто зваблює пригоди. Ловецька вудочка пригод. Це щастя побачити таку людину, як вона. Вона вродлива, а ще така струнка. Сідниці в неї зовсім не низькі, на відміду від наших дівчат. Чому творець прикрутив нам низькі сідниці, а їм такі високі? Думки, мої думки. Вони стали гаряче жовтими, зеленими, бузковими. Може, я вхоплю її думки, забарвлені синім та зеленим, кольорами волі? До речі, якщо вона тут надовго, то, може, їй потрібно вчити корейську мову? Мені соромно, але я простежила за нею і тепер знаю, в якому готелі вона живе. Слід подумати, як передати їй рекламний проспект наших навчальних курсів, а коли це її зацікавить... То я зроблю все, щоб стати її вчителькою І сама буду вчитися у неї У таких, як вона, завжди є чому повчитися таким, як я Ще ніколи я не бачила людини, яка б настільки причарувала мене Навіть серед чоловіків А вона – жінка Вона – жінка, і це чудово Я навчуся розуміти чужинних жінок Жінок із космосу з іншого світу, де немає наших проблем, де інші традиції. Я навчуся розуміти жінок, душа яких вільна. Це складніше, ніж навчитися розуміти пташок. Бо пташки зрозумілі, адже вони корейські пташки. Та й взагалі стільки мандрують світом, що можуть проспівати нам будь-що, будь-якою мовою. У мене може бути така нагода. Дізнатися про її серце, про її забаганки, про те, як вона Подає себе всесвіту. Я зроблю все, щоб мої мрії та сподівання втілилися у життя. Досить. З мене досить. Я відчуваю, що саме від сьогодні в мене не буде жодного приводу сумувати і шкодувати за своїм втраченим життям. Яка чудова знахідка! Я знайшла чуже невідоме життя. Чисте життя, яке не повторює життя моїх предків. І тепер буду потроху пізнавати його. Що може бути кращим за це? Я не просто мандрівниця, не просто спостерігач. Я мандрую чужим і таким прекрасним життям, бо в таких жінок, як вона, життя не може бути жахливим. Це неможливо.